Коли Гардін заперечував, що він не власник журналу, то мав рацію лише формально, не більше. Гардін був лідером руху за перетворення термінуса на самоврядний муніципалітет. Його обрали першим мером міста, тож не дивно, що хоч йому офіційно не належала жодна частка акцій журналу, різними обхідними шляхами він контролював близько 60%. Такі способи існували. Отже... Коли Гардін став пропонувати Пірену, щоб йому дозволили бути присутнім на засіданнях Ради опікунів, журнал зовсім не випадково розгорнув подібну кампанію. І перший масовий мітинг в історії фундації був проведений з вимогами представлення міста в національному уряді. І Пірен урешті неохоче на це погодився. Сидячи за столом, Гардін ліниво розмірковував, що ж зробило науковців-фізиків такими поганими адміністраторами. Може, вони просто занадто звикли до непохитних фактів і абсолютно не звикли до людей, які піддаються чужим впливам? У будь-якому випадку зліва від нього сиділи Томас Сат і Джорд Фара, справа Ландін Краст і Єд Фулгем, і сам Пірен, який головував. Звичайно, він усіх їх знав, але, здається, для цього випадку вони прибрали надто помпезний вигляд. Гардін трохи задрімав через початкові формальності, але потім пожвавився, коли Пірен, надпивши води зі склянки, що стояла перед ним, сказав: Мені дуже приємно повідомити раду, що після нашої останньої зустрічі я отримав звістку, що через два тижні на термінус прибуде лорд Дорвін, канцлер імперії. Це може розглядатися як гарантія того, що ми досягнемо обопільного задоволення в наших відносинах за Накреоном як тільки імператор буде проінформований про ситуацію. Він усміхнувся і звернувся до Гардіна, який сидів з іншого кінця столу. Журналу була надана інформація з цього питання. Гардін здушив у собі сміх. Очевидно, що бажання Пірена самовдоволеним виглядом подати цю інформацію раніше за нього було єдиною причиною, чому його запросили на цю зустріч обраних. Він спокійно запитав, «Якщо не брати до уваги абстрактні висловлювання, що ви очікуєте від лорда Дорвіна?» Відповів Томас Сат. У нього була погана звичка звертатися до людини в третій особі, коли мав зарозумілий настрій. «Цілком очевидно, – почав він, – що мер Гардін є професійним циніком і навряд чи в змозі зрозуміти, що імператор, ймовірніше за все, – «Не дозволить порушити свої особисті права». «Чому? Що він зробить, якщо вони будуть порушені?» «Почулося роздратована метушня», – Пірен відповів. «Ви порушуєте процедуру», – і, схопившись додав. «І до того ж робите майже зрадницькі заяви». «Я можу вважати це відповіддю на моє питання?» «Так, якщо вам нічого більше сказати». «Не поспішайте з висновками». Я хотів би поставити питання. Що конкретно, крім цього дипломатичного ходу, який може нічого не означати, було зроблено для протидії загрозі, яка йде з боку Анакреона? Єлфулхім провів рукою по рудих вусах. Ви бачите там якусь загрозу? Хіба ні? Навряд чи. Поблажливо відповів він. Імператор! О, великий космос! Роздратувався Гарден. Щоразу кожен згадує імператора, бо імперію так, ніби це якісь магічні слова. Імператор за тисячі парсеків звідси. І я сумніваюся, що він взагалі через нас переймається. А якщо й переймається, то що він може зробити? Весь імперський флот у цьому регіоні перебуває в руках чотирьох королівств. І частина його у руках Анакриона. Послухайте, нам доведеться воювати зброєю, а не словами. А тепер просто послухайте. У нас досі є два місяці спокійного життя лише тому, що ми натякнули анакреону, що маємо ядерну зброю. Звичайно, усі ми знаємо, що це маленька брехня заради спасіння. Ми маємо ядерну енергію, але використовуємо її лише з комерційною метою. Та й то її добіся як мало. Вони скоро це зрозуміють. І якщо ви думаєте, що їм подобатиметься задовольняти нас, ви помиляєтеся. Мій дорогий сер, почекайте, я ще не завершив. Гардін розпалювався, і йому це подобалося. Це дуже гарна ідея – утягнути в цю справу канцлерів, але ще краще було притягнути сюди кілька великих облогових знарядь, що стріляють прекрасними ядерними бомбами. Ми втратили два місяці, джентльмени, і не можемо дозволити собі змарнувати ще два. Що ви пропонуєте робити? У розмову вступив Ландін Краст. Сердито скрививши свій довгий ніс. Якщо ви пропонуєте мілітаризувати фундацію, я не хочу про це чути. Це означало б наш відвертий перехід у сферу політики. Містер Мер, ми – науковий фонд і нічого більше. Сад додав. Крім того, він не розуміє, що створення озброєнь відволікатиме людей, цінних людей. Від підготовки енциклопедії. Цього не можна робити, незважаючи ні на що. Абсолютно правильно! погодився Пірен. Енциклопедія завжди має бути передусім. Гардін подумки застогнав. Рада, здається, просто схиблена на цій енциклопедії. Він крижаним тоном вимовив: чи спадало цій раді колись на думку? що термінус може мати інші інтереси, крім енциклопедії. Пірен відповів. Я не уявляю собі, Гардіне, щоб фундація мала якийсь інший інтерес, крім енциклопедії. Я не кажу про фундацію. Я кажу про термінус. Боюсь, ви не розумієте ситуації. Нас тут, на термінусі, вже з мільйон. І лише не більше 150 тисяч безпосередньо зайняті енциклопедією. Для решти з нас це дім. Ми тут народилися, ми тут живемо. У порівнянні з нашими фермами, будинками та заводами. Енциклопедія для нас мало що означає: ми хочемо їх захистити. Його перервали. Передусім, енциклопедія. Вичув із себе краст. Це місія, яку ми маємо виконати. Місія чорт забирай. закричав Гардін. Це могло бути правду 50 років тому. Але зараз з'явилося нове покоління. «Це не має стосунку до справи?» – відповів Пірен. «Ми – науковці!» І Гардін схопився за цю фразу. «Та невже? Хороша галюцинація, чи не так? Ваша компанія є прекрасним приклом того, які проблеми спіткали всю галактику протягом тисячоліть. Що це за наука?» Застрягнути тут на багато століть, класифікуючи праці вчених минулого тисячоліття Ви коли-небудь думали над тим, щоб працювати далі, розширюючи і досконалюючи їхні знання? Ні, вас цілком задовольняє бездіяльність І галактику це теж задовольняє І лише космосу відомо, як довго їй це задовольнятиме Ось чому повстає периферія Ось чому руйнуються комунікації Ось чому дрібним війнам немає кінця «Ось чому цілі системи втрачають ядерну енергетику і повертаються до варварських методів хімічної енергії! Якщо хочете знати правду, – крикнув він, – уся галактична імперія гине!» Він зупинився і опустився в крісло, щоб віддихатися, не звертаючи уваги на двох або трьох чоловік, які одночасно намагалися йому відповісти. Краст отримав слово. Я не розумію, містере мер. Чого ви намагаєтесь досягти своїми істеричними заявами? А вже ж, ви не додали до обговорення нічого конструктивного. Шановний голово, я пропоную визнати зауваження оратора недоречними і продовжити обговорення з того моменту, коли воно було перервано. Джорд Фара пожвався вперше за весь час. До цього моменту він не втручався в суперечку навіть коли вона була найгарячішою. Але тепер він вибухнув своїм важким басом, кожна нотка якого була так само важкою, як і його 30-фунтове тіло. «Джентльмени, а ми часом нічого не забули?» «Що?» – роздратовано відгукнувся Пірен. «Що за місяць ми відзначаємо наше п'ятидесятиріччя?» Фара мав звичку говорити про найбанальніші речі таким тоном, Наче це якісь глибокі істини. І що з того? А під час відзначення цієї пам'ятної дати, вів вівдалі фара, буде відкрито сховище Гаррі Селдона. Ви ніколи не думали, що в ньому може бути. Не знаю. Щось звичайне. Можливо, шаблонна промова з привітаннями. Не думаю, що до сховища могли покласти щось важливе. Хоча журнал... Він глянув на Гардіна, який посміхнувся. «Хотів присвятити цьому цілий випуск. Та я не дав цього зробити». «Ага», – сказав Фара. «Але, можливо, ви не праві. Вам не спадало на думку?» Він зробив паузу, приклавши палець до свого кругленького носа. «Що сховище? Вичиняється в дуже зручний час». Ви хотіли сказати о дуже незручний час. Пробурмотів Фулгем. У нас зараз є інші речі, про які треба хвилюватися. Інші речі? Важливіші від послання Гаррі Селдона? Не думаю. У голосі Фари з'являлося все більше самовпевнених ноток. І Гардін задумливо дивився на нього. До чого він хилить? Насправді, вдоволено сказав Фара, ви всі, здається, забули, що Селдон був найбільшим психоісториком нашого часу і засновником нашої фундації. Мені видається цілком розумним припустити, що він використовував свою науку, щоб визначити ймовірний перебіг історії найближчого майбутнього. Якщо він це зробив, а це здається ймовірним, повторюю, він, напевно, знайшов би спосіб попередити нас про небезпеку і, можливо, указати на правильне рішення. Ви знаєте, що енциклопедія була дуже дорогою його серцю. У кімнаті панувала атмосфера сумнівів. Пірен відкашлявся. Ну, не знаю. Психоісторія – велика наука, але думаю, що на цей момент серед нас тут немає жодного психоісторика. «Мені здається, що ми знаходимося в непевній ситуації». Фара повернувся до Гардіна. «Ви не вивчали психоісторію під керівництвом Алуріна. Гардін мріливо відповів. «Так, я так і не закінчив своє навчання. Я втомився від теорії. Хотів бути психологічним інженером, але не вистачило здібностей для цього. Тож я зробив якнайкраще, пішов у політику». Це практично те саме. Ну і що ви думаєте про сховище? Гардін обережно відповів. Не знаю. Решту засідання він не сказав ані слова, навіть коли учасники повернулися до питання про канцлера імперії. Насправді він навіть не слухав. Його роздуми пішли іншим шляхом. І дещо почало потроху ставати на свої місця. Одна або дві маленькі деталі з'єдналися докупи. Ключем була психоісторія. Він був упевнений в цьому. Він відчайдушно намагався згадати психологічну теорію, яку колись вивчав і завдяки якій дещо зрозумів з самого початку. Такий відмінний психоісторик як Селдон розбирався в людських емоціях та реакціях достатньо добре, щоб передбачити майбутнє в широкій історичній перспективі. А що це могло б означати? Лорд Дорвін нюхав тютюм. Також у нього було довге волосся, кучеряве і заплутане, і цілком імовірно штучне, що доповнювалося парою світлих бакембард, які він ласкаво пестив. Крім того, лорд розмовляв пишномовними фразами і гаркавив, та зараз Гардіну ніколи було думати про те, чому шляхетний канцлер викликав у нього таку миттєву відразу. Отак, ці елегантні жести, що ним він супроводжував усі свої зауваження, навмисно поблажливий тон, яким він супроводжував навіть просту відповідь так. Але в будь-якому випадку тепер було проблемою розшукати лорда. Він зник разом із Піреном півгодини тому. Просто втік, хай йому грець. Гардін був абсолютно впевнений, що його відсутність під час попередніх переговорів цілком влаштовує Пірена. Але він таки знайшов Пірена в цьому крилі цього ж таки поверху, просто відчиняючи кожні двері. Шторхнувши чергові двері, Гардін з вигуком «ах» на вустах зайшов у темну кімнату. Селет хитромудрої зачіски лорда Дорвіна було важко не помітити на фоні освітленого екрана. Лорд Дорвін підвівся. «А, Гагдіне, ви безсумнівно нас шукали!» Він простягнув свою тютюнницю, занадто декоративну і погано зроблену, як устиг помітити Гардін, і отримав увічливу відмову. Лорд узяв дрібку тютюну і люб'язно усміхнувся. Пірен насупився, але Гардін зустрів його порожнім, байдужим виразом обличчя. Запала мовчанка, яку порушив єдиний звук – стукіт кришки тютюниці лорда Дорвіна. Він відклав її бік і сказав: "Ця ваша енциклопедія, Гагдіне, велике досягнення. Насправді, це подвиг, який можна віднести до найвеличніших досягнень усіх часів. Більшість з нас погодяться з вами, мілорде. Однак це досягнення ще не завершене. З того моменту, як я побачив ефективність вашої фундації, у мене немає жодних побоювань" З цього приводу. І він кивнув Пірену, який задоволено вклонився. Ну, просто вечеря любові, подумав Гардін. Я не скаржився на відсутність ефективності, мілорде, скоріше, на надмірну активність з боку частини анакреонців, хоч і в іншому та й більш руйнівному напрямку. А так, анаггеон. Він недбало махнув рукою. Я щойно звідти повигнувся. Найбільш вагваська планета. Абсолютно не мислимо, як люди можуть жити в таких умовах. Відсутність найелементарніших вимог для культурної людини. Відсутність найголовніших зручностей та комфорту. Цілковита застагілість. Де вони? Ардін сухо перервав його. На жаль, а на Крионці мають усі основні засоби, необхідні для ведення війни і руйнувань. Годі, годі! Схоже, це роздратувало лорда Дорвіна. Можливо, тому що його перервали на півслові. Але знаєте, ми це питання зараз не обговорюємо. Справді, я теж зі свого боку стурбований, доктор Епіен. А ви не покажете мені другий том, будь ласка. Світло вимкнулося, і наступні півгодини Гардін міг також полетіти на Анакреон, оскільки на нього не звертали ані найменшої уваги. Книга на екрані мало що означала для нього, і він не намагався її читати. Але лорд Дорвін у цей момент не на жарт розхвилювався. Гардін помітив, що від хвилювань він навіть перестав гаркавити. Коли світло знову вімкнули, лорд Дорвін сказав, «Дивовижно, справді дивовижно. Ви, гардіни, часом не цікавитесь археологією?» «Що?» Гардін відволікся від роздумів. «Ні, мілорде, не сказав би». Я планував стати психологом, а врешті-решт став політиком. Ах, без сумніву, цікава наука. Розумієте, я сам. Він узяв чималеньку дрібку тютюну. Павлюся археологією. Справді? Його світлість? отрутився Пірен. Дуже добре знайомий з цією галузю. Ну, можливо, можливо. Благодушно відповів його світлість. Я згубив... «Жах, як багато в науці!» «Справді, я дуже добре в цьому розгрибаюся. «Я перечитав Джагдуна, Обіясі, Громвілла!» «Розумієте? Всіх їх перечитав!» «Я, звичайно, чув про цих авторів!» «Сказав Гардін, але ніколи їх не читав!» «Вам вахто колись це зробити, мій любий друже!» «Це колись повернеться вам з торицею!» «Що ж, я вважаю, що точно вахто було полетіти сюди!» на периферію, щоб побачити цей примірник Ламета. Не повірите, у моїй бібліотеці жодного немає. До речі, доктор Епіген, ви не забули про свою обіцянку? Зробити для мене копію з цієї книжки до того, як я поїду. Ви повинні знати, що Ламет, самовпевнено продовжив канцлер, дає нове і цікаве доповнення до моїх знань про питання походження. Яке питання? Питання походження. Ви точно мусите знати, що існує думка, що спочатку людська гаса займала лише одну планету системи. Ну так, я це знаю. Звичайно, але ніхто не знає, що це була за система. Знання про це загубилися в темхемі віків. Однак існують теорії. Одні називають Сігіус, інші наполягають на тому, що це Альфа-центавра, або Сонце, або 61 Сузії лебідя. Як бачите, усе в секторі Сігруса. І що каже Ламет? Ну, він йде абсолютно новим шляхом. Він намагається показати, що археологічні знахідки на третій планеті Аггукіанської системи свідчать, що людство існувало там до появи будь-яких ознак космічних подорожей. І це означає, що ця планета є місцем народження людства? Можливо. Я повинен уважно вивчити його і зважити докази. Перш ніж зможу сказати напевно. Потрібно зрозуміти, наскільки надійні його спостереження. Гардін трохи помовчав, а потім сказав. Коли Ламет написав свою книгу? О, приблизно 800 років тому. Звичайно, він спирався в основному на попередні роботи Гліна. Тоді навіщо покладатися на нього? Чому б не полетіти на Арктур і не вивчити знахідки самому? Лорд Дорвін підняв брови і поспіхом узяв чергову дрібку тютюну. «Навіщо? Для чого, мій любий дгоже?» «Звичайно ж, для того, щоб отримати інформацію з перших рук». «Але яка в цьому потреба? Це неймовірно обхідний та безнадійний метод отримання інформації. Ось подивіться, у мене є гоботи всіх «старих світил», великих археологів минулого. Я погівнюю їх одне з одним, угівноважую розбіжності, аналізую суперечливі твердження і вигішую, що ближче до істини, та приходжу до висновку. Це науковий метод. Принаймні, зверхньо сказав він. І я так вважаю. Це було б настільки спрощено летіти на ахту або, наприклад, на сонце, і рухатися там, Навпомацьки, коли старі майстри вивчили це питання, набагато хаще, ніж ми могли б сподіватися зробити. Розумію. ввічливо пробурмотів Гардін. Мілорде, звернувся Пірен. Нам уже час повертатися. Так, мабуть. Коли вони виходили, Гардін раптом спитав. Мілорде, можна вас запитати? Лорд Дорін усміхнувся і підкреслив свою відповідь. Милостивим помохом руки. Звичайно, мій любий догорже. Буду гадати вам допомогти. Якщо я ж можу, вам якось допомогти своїми схомними знаннями. Це не зовсім стосується археології, Мілорде. Ні? Ні. Мене цікавить ось що. Торік ми на термінусі дізналися про вибух ядерного реактора на п'ятій планеті Гамма Андромеди. Ми отримали лише загальний обрис аварії, без подробиць. Мене цікавить... Чи не можете ви сказати, що саме там сталося? Обличчя Пірена перекосилося. Я дивуюся, як можна дратувати освітлість з питаннями, що не стосуються справи. Навпаки, доктор Пірен. Заступився за Гардіна на канцлер. Все в порядку. У будь-якому випадку, тут мало про що можна сказати. Розумієте? Електростанція дійсно пережила вибух реактора. І це справді... Була катастрофа. Я вважаю, що можна говорити про гадіаційне забруднення. Насправді, уряд серйозною згадали можливість запровадження жорстких обмежень на безсистемне використання ядерної енергії. Хоча, як ви розумієте, ця інформація не для оприлюднення. «Розумію», – сказав Гардін. «Але що було не так зі станцією?» «Ну, взагалі-то», – байдуже відповів лорд Дорвін, – «хто його знає?» Вона виходила з ладу за кілька років до того, і вважають, що запчастини та ремонт були не дуже якісними. Зараз так важко знайти людей, які б насправді розумілися на технічних деталях наших енергетичних систем. І він із сумним виглядом узяв ще одну дрібку тютюну. «Ви розумієте?» – сказав Гардін що незалежні королівства на периферії повністю втратили ядерну енергетику. «Справді? Я ні трохи не здивований. Вагваські планети! О, мій любий друже, не називайте їх незалежними! Ви ж розумієте, що це не так. Угоди, які ми з ними підписали, є позитивним доказом. Вони визнали право верховної влади імперії. Звичайно, вони змушені були це зробити, інакше б ми нічого не підписали». Може і так, але вони мають значну свободу дій. Так, я теж так думаю значну, а не нав'ят, чи це має значення. Для імперії набагато краще, якщо перифеія перейде на власні ресурси. Як це є? Більш-менш. Знаєте, нам від них ніякої користі. Найбільш вагварські планети, ледь цивілізовані. Вони були цивілізованими в минулому. А Накрон був однією з найбагатших віддалених провінцій. Як я розумію, він вигравав навіть порівняно з самою вегою. О, але, Гагдіне, це було багато століть тому. Навряд чи можна робити з цього висновок. У ті великі старі часи все було по-іншому. Знаєте, ми вже не ті люди, якими були. Але ж, Гагдіне, ви такий наполегливий хлопець. Кажу вам, сьогодні я більше просто не говоритиму про справи. Доктор Пірен підготував мене до зустрічі з вами. Він сказав, що ви намагатиметесь мене роздратувати, але я надто старий для цього. Залишимо це на завтра. На тому все й закінчилося.